Gorka bere argiako argiakoa kazetaria dugu gurekin telefonoaren beste aldean eta ezer baino lehen Maia agortu egingo dugu egun honen Gorka Egun eta urte berri on Berdin ere, bai bai Bye. bueno ya ditu bueno egun batzu baina bai bai oraindik bai. urtean nahiko berri daukagu Eta zuek argiatik indartzu hasi duzue eh? Azkoe Fundaziorekin batera blogetan euskal e, blogariak e, ba bueno, leian e, txapelketa jarri duzu e, abian eta kontaiguzu nondik eta nora dator e, txapelketa honen e, ba bueno, antolaketa. Bueno, eh principio es ayerako Gimeno Azko Fundazioarena izantzen eta, eta eta bueno, beraie jo zuten gugan hau, ba nola guk e, Bueno, gure eguneroko kazetanitza jardunean edo ablogak ba, asko erabiten ditugulako eta keroz eta atrasna garrantzitsua goa bihurtzen ari delako gure lanean, ez. Eta, beraz, behortiz ba, sortu zen, elkarlanean lanean lehiak eta ideia eta, eta bueno, ba, martxan jarraitzen. E, Zerta, herme diten, enuen, bat, asko fundazioak eta gukagontu bat egin ba, ba, bueno, eee... Ideia komun batean, ez? Eta ikusten genuen, ba, zene, blogak trasna bat zela, ba, e, bueno, euskera sarean bultateko eta edatzeko, ba, trasna ezin hobeara direla, ez? Ba, eta direla. Eh, ba, bueno, besteak beste edozen juzten biologaukera nahi duena, nahi duen bezala nahi duen momentuen eh, publikatzen ez da eta, eta bueno, ba, beraz, euskarazko bloginta sustateko elgurua daukanez ba, bueno, asiatik harriak ikusi benueen eh, lehiak eta ondo, ba, montzatak edo joko ez. Eh. Mm -hmm. Beraz, azken batean eh, lehiak arrunt batetik aratago doa, euskararen aldeko ekimen bat bezala ere hartu daiteke, zein dira bertan parte hartualizateko iriz idea koinarri batzuk eh bueno bloga blog bat egiten eh, duen eh, edozein eh, parte hartu dezake printzipioz eh, bueno hor webgunean blogetan eh, leiaketaren webgunean izena emanda eta gero eh bueno ba, bi modu egongo eh, dira batetik eh, leiaketaren webgunean bertan erregistratuta egunero eh, blogataren aldeko bota gonako da eta nefetik Twitterren e, ba, bueno, e, eta sare sozialen eh blogetan etiqueta erabiltza ere tajarraian ba bostatu nahi den gogoren ilbide e, elektronikoa lortzeko mota bere kontatuko dio. Ber timur dira hori hartatu eta mota eta eh, bueno, BNP Mora iritsi dira eta finalista gaukeratuko dira eta gero hiek ba, ba beste emaile batek eh autratuko ditu, ba kategoria, kategoria, mm. Esan duzu blogak eh gerozta, ez, e, ba, gehiago erabiltzen direla, esango zenuk ere bai eh gerozta tematizatutakoak direla. E, bai, bai, e, posible da, hon, azken finean aukera ematen ditzuleko kaiba e, tozua modu zehatean jarraitzeko, ez? E, behar bada, ba, ba, bueno, horretan e, aldatu da panorama medio generalistak nagusi ziren e, garaiti, ba, blogak sortu ziren eta, ez? E, Zur jarraitu ezaketu, e, ba, hon, ezakit, adibidez zure herriko kultur eskaintza eta blogo bat, egin horri buruz e, egin, ezta, e, beraz, ba, bai, aukera ematen du ba, benetan, bueno, kaiak oso zehaz jarraiteko, ahibidez, e, ahibidez, um, ahibidez, ahibidez, ahibidez, ahibidez, gukere argian gogoeta hori egin genuen, eta hasi eran, ba, kazetari baku eta bere blogatukan, baina pixkanakak joan ginen ere, kazetari baku normalean lantzen dituen ere mu zehaz, hoi biberatzen blogak, ez, eta gaur egun bauzkagu, baita ba, ba bueno kai bat adibidez hondakinen kubiak eta zehatzmeatz e, jarraitzen duen zero sabor blog adibidez ni gustu uto hori neko tendentzia orokorra dela bai hemen eta bai e, munduan eta eta bueno ba are gehiago datuko dena ez azkenean ba irakurlegoa ere behar bada e, ba bueno e, azkenan inderte informazio sortzen da ezzuk zehazki bilatzen duzu norretara jotzen duzula ez eta horretarako ba beretan trasnegona dira Urtarren jaren hogeita seira bitarte, mandaiteke izena, gorka, hoke, ok gaude, Arlo Guztietako blogak ere aurkitu daitezke, zuek lau azpiatal e, identifikatu dituzue, politika, gizarte gaiak eta dekin batera hor, kultura, isia, zientzia, teknologia, hola esparro guztiak e, e, sartu izango dira, txapelketa horretan, eta sortu berriak diren blogak ere kontutan hartuko dituzue? Bai, bai, e, berez, bueno, e, beste elburu bat aintzuzen ere hori zen, ez? Martxan daudu den hoiek, e, ba, bueno, parte hartu dezakete eta bar, baina ere berean, ba, jendea, animatzea, bultzatzea eta, e, eta, bueno, ba, zirikatzea lepisa bat, ez? E, ba, beren bloga sortu eta iraztenaz, hasi zen. Alken finean e, hori baita, ba, honen ba, helburua ez? E, Berbada, bete esparru batzuetan, ba, euskaraz ezkaintza eh, ez da henea un dia, baina, ba, bueno, eh, bloguek eskituetu zen aukerak baliatuz, ba, bueno, eh, nola baitea herritar guztiek egin dizaioketan, eh, no, euskarazko komunikazio mundu, harieo bere ekarpen txoa, ez? Eta beraz, ba, ba bueno, ba, lehiaketa dut di, testu ingurdu horretan gokatzen dugu, ez? Eh, ba, ba, E, nola noragait sorkuntza ere sustatze sustatzeko lan horretan alegia. Eh? Eta hartara eh zuek e, egune bat e, plantain jarrizu, vbikoitzairaldizblog.com eta hasi berri horiei ibuntza da bat emanaian antolatuta duzu leiaketa, ba baita ere gomendioak ematen dituzu, ez blog bat, blog on bat nola egiten den, e, esplikatzen duzue, eta ez baita e, ainzaila eh blog baten irekitzea. Eh, sortea, eh, bueno, e, da eta bueno, guk e, batez ere partekatu hor, guk e, argian eduki dugun esperientzia blogeretarako orduan, ez? Eh, da egitea, baina askotan ere e, hainbeste aukera daude ba, ba bueno, erabiltzaile arruntzak berbad galdu egin daitekeela, ez? Batzertagiatiko dut, e, nola iratiko dut e, uzelu zearekin, e, bideoak sartuko ditut eta testutzaingo dut. Eh, bueno, Ba, alde horretatik guk, e, bideo batzuk zareatu ditugu, ba, beste beste bloguat egiteko amar komendio nagusi plaza datuz, zez, horiek, e, ba, bueno, hemen argiako redakzioan aipatu benituen, eta genuen e, zer dira gutxura era bloguat egiten asena duenak, e, beharko lituzken, bauta ba, nagusiak edo, e, ba, komendio nagusiak, ez, eta horiekin, ba, ausatu genuen bideo hori, nahiko, bueno, gauzatzuk nahiko begibiztakoa dira, beste batu beharroa da ba, ba, bueno, eh, esperientiak edakutxe izkiu, ba, egidez, eh, testuen luzera, ez izatea, ba, eh, pantalla batean kabiten dena, baina azko ere gehiago, ba, bueno, eh, teknologiaren ere kontuan arteko edilako, eta azkotan, eh, ba, irakurreak oien barroan eh, mugiten dideako, edo, eh, ari ez, ba, multimedia elementu egin eh, garantia, ematea, eh, ez oso da ba, frogatua daukagu beti irakurleak erakartzen dituen gauza delako ko, ez? Bueno, hori bezala, horrela 10 ba, gomendion arte osatu benituen eta, eta bueno, espero dugu horrekin ere jendea errazago animatuko dela, ez? Ara beraz, nei duen orori irekitako leiaketa bat euskara bultzatzeko ere, erresia da, beraz blog bat zabaltzea, baina kontutan hartu beharreko hainbat elementu ere, ba, identifikatuak dauzkazue, epai maia E, Adituek osatuko dute, irakurrek ere badute bozkatzeko EPEA eta argiarekin batera askoek ere parte hartzen du. Gorkasari banak eta ipatuko dugu, pixka borobiltzeko horrek batzutan e, jendearen grina piztu egiten du. Bai, bueno, e, eta gainera hori da, lehiak eta honen beste bere zitazun bat, ez. E, saribanak eta egingo da, ba, bueno, jardunaldi batzuen barruan, baita ere, nobelako nahi, e, oiko saribanak eta egin eta horretan elitzea, eduki bati lotu dama nahi genion, eta e, horretarako ba, bueno, jardunaldi batzuk egingo dira, ba, nola baita, blogintza gaur egun zertan den edo, ba, ba, bueno, aztertuko duten du, du, du nahez eh era beraz hari berezi bat ere egongo da blogari e, berriaren saria, ez? Eta bueno, ba emango dugu e, batetik xaridunak eh ba, urtebeteko argiaren arkitekta Irabaziko du gaña estetik ere ba ba bueno, nola blogarien lehiak eta baten eta sariori irabatzen duena ba gure ustez eh frogatu izango duen eh, ba bueno bere komunikatzeko gaitasuna eta eskainiko diegu argian kolaboratzeko aukera hauda ba norabait eh komunikazio munduan sparrowa amateur batetik eh bloggeienak azken finian ezbait dira profesional lehiak eta ba, tema bueno no bai pauso tematea ere lan profesionalagoetarara eta horretarako ba bueno argian eskaini itzak E, plataforma ugarietan edo ba, lan egiteko kolaborateko aukera eskainiko dugu, ez? Bai, izan e, aldizkarian, eh webgunean, e, multimediatalean edo Ba, ba, bueno, enkazetaritza haren esparruan bintat, ez e, berat, bueno, hori ere bada lehiaketa honen berez bat. Ba, ez da ez e, sari txikia, Euskal Prentxar Murgildu nahi duenaren zat, mai aguk emendik, ba, lapurtar, basena fartar eta siberu tarrakera animatuko ditugu. Mm, guera, hasiko gara. Eh? Guere, horren dik ez, <laughs> ez gara aurkeztuko lehiaketa honetan padazpada, ba, e, Gorka berezi hartu da mila esker gurean izateagatik, eta, ba, beste bat arte. Gamiak zertu da, honetan e, bueno, zintesatzea datik eta zuen ubinetaneet arte batezkin tza datik. Horren arte. Horren arte.